الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى افرئيتم الملل والعزه الايات وعن ابي وافيل الليثي رضي الله عنه قال قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هنين ونحن هدتا واهدم بكفر وللمشركين سدره يأقفون عندها وينطون بها اسلحتهم يقال لها ذات النوت فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات انوات ان كمالهم ذات انوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر انها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم الها قال إنكم قوم تجهلون تتركون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححهه في ملغ ال كتاب التوحيد cha Sheikh Muhammad ibn Abdul rahmatullahi ta'ala alayhi babu man tabarraka bi hajarin wa mlango unaohusiana na atakayetafta baraka Kutokamana na miti au mawe na mifano yake na kataja ndani yake dalili mbili <coughs> Aul katika unwan tabaraka tabarak yani tolabal baraka kutafuta baraka ataka itafuta, baraka au atatarajia kuwa kitu fulani kina baraka au ataitakidi kuwa baraka yatokamana na na kitu hicho Asema mnachuoni ibn taimin rahmatullahi taala alayhi katika alqaulu almufid albaraka min albirka tamko baraka yatukamana na albirka yani birka la maji Wahia maji majma'u Nao ni sehemu ambokuwa maji hukusanyika birka ni chombo au sehemu na eneo ambokuwa maji yakusanyika an almajral Bi amrain asema layatofautiana au inafadhala juu ya mkondo wa maji sehemu ambapo kukua maji yapita kwa mambo mawili birka inafadhala juu ya maji yenye kuteremka na kukimbia kwa mambo mawili asema alkatra wa thubut ni bora kuliko mkondo kwa wingi wa maji na athubut kwa kubakia kwa maji yani birka ina sifa ya, ku, ya kuteka na kukinga maji mengi wakadhalika ina sifa ya kubakia maji kwa muda kinyume na mteremko wa maji au mtaro wa maji maji si wenye kubakia na mara nyingi wingi wake hupungua <clears throat> asema shekhal barakata kathratul khair wa thubutih basi baraka inayotokamana na kalima birka ina maana ya kathratul khair wingi wa khairi na thubutuhi na kusalia kwa khairi hiyo na kubakia na kudumu idhal maana ya mantabaraka bishajara mwenye kutafuta khairi nyingi na kubakia kwake kutokamana na ashajara au hajar kutokamana na mti au kutokamana na mawe wakadhalika asema asy-syekh ibn taimin rahmatullahi ta'ala alayhi <clears throat> watalabu albaraka la yakhlu min amrain na kutaka baraka ni mojawapo ya mawili ya kwanza an yakuna bi amri shar'iy ma'lum iwe kutafuta baraka kutokamana na jambo la kisheria ilo kuu maalum yajulikana mitala alquran kama vile quran yajulikana kuwa nabaraka, na baraka na khair nyingi na kubakia khair nyingi kama vile kuongoka watu wengi kwa kupitia quran na kadhalika thawab zinazopatikana katika kusomwa quran na faida nyingi ambazo kuwa zapatikana ndani yake hili ni jambo la kisheria maalum kila mmoja ajua kuwa quran inayo baraka au jambo la pili ay yakuna bi amrin maalum iwe ni kupitia jambo la hisia jambo mahsus, maalum inayojulikana asema mithali taalim wa dua, kama vile kupitia taalim kufunza na dua ni mambo ambayo kuashuhudiwa baraka inayopatikana kutokamana na taalim kufunza kwani khair ya enea na husalia Wakadhali dua kunufaika wenye kuomba na kuombewa dua na hubakia khair hiyo hizi ni namna mbili ya kujulikana au kupatikana kwa baraka Wakadhali kasema wa hunaka baraka mauhuma batila na kunayo baraka ambayo kuwa ni yenye kudhaniwa kuwa ni baraka nayo ni batil مثل ما يزعمه الدجالون كما ونشوكيداي ورونغو مدجاني ان فلان لن... ان فلان المجد الولي المزعوم انزل من بركته ونشوكيداي مدجالون كوا فلان امبكو ني مييت ناي ني ولي ولي امبكو ني وما داي امترمش بركه hii ni baraka mauhuma batila batil hakifai Unwani <clears throat> mntabaraka bi au hajara atakae taka kutokamana na mti au kutokamana na mawe Kalima man imefasiriwa ima ni ismu shartin Jina la shart au ism mawsool amma ni mawsoola mawsooliyya Fainkana kama ni ismu shart Jawabu yake mahdhuf Imifichikana jawabu yake atakayetaka baraka kutokamana na miti au kutokamana na mawe jawab lake faqad ashraka billah basi atakuwa amemshirikisha allah subhanahu وتعالى من اسم شرط اما كما موصوله معناها تتكون الذي يعني باب بيان حكم من تبارك بالاشجار والاحجار ونهي عن ملango وكبينيشا حكم اذا تاي تبارك كتكمان ناميتي نماوي ونمفنوك kwa hivyo man hapa ni imma shartiya ambapo kwa jwabu lake limefichikana au itakuwa ni mausula ambokuwa manake ni kubainisha hukumu ya mlikutafuta baraka kutoka manna kadha wa kadha katika hizi dalili ambazo kwa zita tajua hapa Wakaulu na natamko lake wa na mfano wa mti na mawe ni kama vile kama vile nyota au mwezi au sayari yoyote katika anga wakadhalika makaburi na mizimu na bahari na kwingineko ambako kwa kunadhaniwa au kuna, ita, kuna itikadiwa kuwa kuna baraka hapa vimetajwa viwili na makusudio ni kile ambacho kuwa si cha kisheria chenye kutafuta ndani yake baraka <coughs> اتجه اشرف رحم الله عليه دليل يا كنزه كحصانا حكم يا قطف البركه كتكامنا على فيك الشريعه متن ومثنوقه قول الله تعالى افرايتم اللات والعزه ومناد الثالثه الاخرى افرايتم اللات والعزه نيلزني Ussiana na Lata na Uzza na Manat watatu hawa au watatu wao Mana imefasiriwa kwa tafsiri mbili kutokamana na kisomo cha kalima hii imma yasomwe al bitakfifi ta au bitashdid imma kuku shada shadda katika taa au kuondosha ima ikasomwa allata au alata ama kisomo cha allat takfif imefasiriwa kuwa ni sokhratun bayda munkusha ni jiwe nyeupe kuwa imetiwa nakshi alaiha baytum ilikuwa imejengewa juu yake jumba kule katika mji wa Taif karibu na maka ni jumba ambalo limejengwa juu ya jiwe nyeupe Ama kiraa ya tashdid kutia shadda katika ta Allata qala Abbas asema ibn Abbas rahmatullahi alayhi rajulun kana ya lutu sawiqah lilhajj ni jina la mtu alokuwa akiwapikia au akiwakandia mahujaji nini uji na mikate famata faakafu ala kabrihi alipofariki watu wakawa wafanya itikafu katika kaburi lake na yote mawili inarudi katika maana kuwa kutafuta baraka ima kutokamana na kaburi ya huyo au kutokamana na hilo jumba ambalo lime limeundwa na likawa lenye kuadhimishwa ni Lat وكذلك مفسري kuwa ni jina جina ambalikuwa washirikina wamewapa miungu yao wameidondoa kutukamana na jina ya Allah Allah wakasema Allatan Wal Uzza amma Uzza shajaratu Samr, samr. الشamia, ni mti wa Samr Alayha binaun wa astaron binaklatishamiya almusammata bilmadik inni mti wa samra ambao umefanyiwa ndani yake au juu yake majengo kwa kufunikwa kwa sitara na mapambo patikana baina ya na na toa mti huu ndilo ambao alokuwa alijifakhiria nayo Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla ya Uislamu siku ya Uhud alipoambiwa waislamu baada ya vita na kujeruhiwa waislamu na wakapata msiba mkubwa akawa Akisema la uzza wala uzza lakum mtume mtume sallallahu akawa ni mwenye kumrudi nam, na kumjibu pale alipojifakhir kuwa wanaye uzza ambekuwa amewapa ushindi katika vita hivyo vya ohud wa manat manat kadhalika ni sanamu miongoni mwa sanamu za washirikina ilikuwa ni Yabgatfan walikuwa wakiabudu sanamu hiyo ni miti au mawe la kabila la gathfan walikuwa wakiliabudu na yote haya mtume sallallahu alayhi wasallam alituma majeshi kwenda kuvunja kama manat alimtuma ali allahu anhu na uzza akamtuma Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wakaenda kwa nyo kuvivunjilia mbali aya afa raiti mum lat wa al-uzza wa manat athalitha al-ukhra na uzza na manat watatwah asema mnachooni tahir bin ashur katika tafsiri tahrir الرؤيه ya, yajuzu antakuna تكون Hapa, هفا Yajuzu kuwa ni ni je mumonaje au mumeyaona la tanauza Yajuzu iwe ni mtizamo wa macho wa yakunu alistifhamu taqririyan na nas'ala hapa ni yakijeli na kuozoma swala la kusuta haya masanamu matatu hayo mmeona vipi masanamu haya asema kwa nini ai kaifatarawnal lat wal uzza wamanat lima wusifa fi azamati ta'ala Washarafi sharafi malaikatihi wa sharafi rasuli sallallahu alayhi wasallama mmeonaje mmeonaje Hawa watatu miungu mitatu Latanauza na Manat kulinganishwa na utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na chia ukubwa ya malaika na Mtume صلى alaihi عليه وسلم kama lilivyokuwa katika suratul najmi Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotaja utukufu wake na jinsi mtume صلى الله aliona utukufu wa sallama, aliyona, Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukubwa wa malaika bali akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala lakad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ameona ayati na ishara za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa asema Sheikh bin Tawhir hapa ikaletwa muwazana baina ya makubwa aliyawao na mtume sallallahu alaihi wasallam na baina ya misanamu hii midogo na dalili ambokuwa zinaadhimishwa Naam zilipokuja kuvunjwa mlionaje baina ya yale ambokuwa Kusiana kuhusiana na utukufu Aloona, aliohushudia Mtume صلى الله na baina ya misanamu hii ambokuwa ni dalili bali ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala in hiya illa asma'un um, Sammaitumuha antum mu'aba ma anzala Allahu biha min Sultan. Siyo illa majina ambokuo mmeabuni nyinyi na baba zenyu mwezungu subhanahu wa taala hajeremsha dalili yoyote kuhusiana na majina haya kuwa ni yenye kuabudiwa au kutakwa baraka kutokana nayo haina dalili yoyote ni majina ya vitu ambokuo mmejikea katika akili zenyu mnasaba pokutajwa hii aya kwa sababu mantabara bishajara au hajara kuwa haya ni masanamu ya miti na mawe na mengineyo ambayo washirikina walikuwa wakisimama kuyaabudu na kutaka baraka kutoka asema Sheikh abrahman bin Muhammad bin Qasim ومناسبه ni tarjama. مناسبه وهي aya na tarjama anna ibadatu al laha ni kuwa ibada ya washirikina kwa haya masanamu Inama kanat bialtifat al qulub ilayha ni ili husiana nyoyo zao kuzielekea sanamu hizi kwa kutaka au kwa kupenda fi husuli ma yarjunahu bibarakatihi walikuwa kielekea na niyoyo zao kwa masanamu haya ili kutaka kufikia baraka ambazo kwa walikuwa kitarajia au minnaf'in au daf'i darrin au wapate manfa au waondoshewe madhara kuwa ilikuwa imewafikia ibada ya Washirikina ilikuwa ni kwa kutaka kupata manfa au kuondolewa madhara fasarat autanan tu'badu minduna Allah ikawa haya ni masanamu yenye kuabudiwa kinyume Allah subhana wa ta'ala asema shaykh, fatabaruk bikuburi Kalata kallata wal bil ashjar wal wa min jinsi fa ila ulaiha al mushtakeen ma kadhalika kutafta baraka kwa makaburi ya wema na masanam au miti kama vile al na mawe kama vile manat na mingineo ni katika jinsi ya matendo ya washirikina walokuwa wakiabudu masanamu kwenda kufanya au kutafuta baraka katika makaburi na katika miti na mengineo ni kama vile walivyofanya washirikina hii mnasaba ya aya na mlango ni kuwa kama walivyofanya washirikina kuabudu miti na mawe na makaburi ya wema kadhalika watakaofanya vile katika zama hizi watakuwa wameshahabihiana wa katika matendo kuwa ni katika ushirikina kisha kataja Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahmatullahi alayhi dalili ya pili nayo ni hadithi ya Abu Waqid al ibn al-Laythi al Allahu ibn anhu qala asema kharajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ila Hunain tulitoka Kuenda na mtume sallallahu alayhi wasallam katika Hunain na Hunain ni bonde katika mashariki ya maka ni bonde iliyokuwa upande wa mashariki ya maka ambapo kuwa kulitokea vita baina ya waislamu na Hawazin baada ya kufunguliwa maka mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa wamekusanyika kabila la Hawazin na wengineo ili kumpiga Mtume Sala Allahu vita nao watoka sehemu za Taif basi Mtume Sala Allahu akaandaa jeshi na kuelekea kuwakabili wakakutana katika sehemu wa Hunain asema Bawakid kharajna sallallahu ila hunain tulitoka na Mtume Sala Allahu tukaelekea Hunain Wanahnu nahnu ahdin bikufrin nasi wakati huo tulikuwa bado tumetoka katika ukafiri hivi karibuni tulikuwa ni watu wapya ambao kwa wameingia katika Uislamu na hapa ya Abu Waqid Allahi wa anhu ni katika waloslimu katika yomu Fathhi siku ya ufunguzi wa maka nao ni karibu sana na vita vya Hunain yeye pamoja na ahlo maka ndiposa akatoa udhuru wake na udhuru wao kwa jambo ambalo kwa kisa ambalo ataelezea kwa nini walifanya hivyo ni kwa kuwa walikuwa ni watu wapya katika Uislamu asema Sheikh Muhammad ibn katika masaili ya kitabu Tawhid kusema mlango huu fihi anna ghairahum la jahaluhu dalika ye kutoa udhuru huo ni kuwa wengineo katika masahaba walikuwa wakijua au hawakuwa waki, na ujinga kuhusiana na jambo ambalo hawa ambao ni wapya watakuwa ni wenye kuuliza na kumtaka mtume sallallahu alayhi wasallam afanyie yani hili ndilo lili walikuwa lilikuwa ni ombi kutoka kwa na watu ambao ni wapya katika uislamu wa nahnu hudathaun ahdin bikufrin na sidratu sidratun kufuna indaha na wa washirikina walikuwa wanayo mti wa mkunazi yakufuna ya indaha wakifanya itikaf katika mti huo katika ujinga wao walikuwa kifanya itikaf katika mti huo wa inna ma akafu indaha kanu ya, lima kanu limakanu Ya yamalunuhu fiha min albaraka asema shekh muhammad uh, abdurrahman bin qasim walikuwa kifanya itikaf katika mti huo mkunazi kwa kuwa walikuwa kitarajia baraka kutoka nao kama akufu ubadul kubur leoa indaha wajuruna na kama vile wanavyofanya waabudu makaburi leo hii na kwenda kuyazuru na kutoa sadaka na nadhiri kwa makaburi haya hao walikuwa wakienda wakiwa na jambo lao denye kwa kama vile vita basi walikuwa wakienda kufanya itikaf katika miti hiyo ili kutaka baraka kana ya kufuna indaha na hapa abawakid Waqid aelezea kuwa hali ilikuwa wale walikuwa wakifanya itikaf katika miti ya mikunazi na sisi tukawa ni wenye kuja katika sehemu wenye miti ya mikunazi wayanutuna yanutona biha aslihatahum wakadhalika Washirikina walikuwa wa silaha zao katika miti hiyo ili kutaka kupata baraka Yanutuna biha aslihatahum inkuje katika riwaya wa kana shajaratun khabra adima na walikuwa makoresho wa nao mti mkubwa ambokuwa ni wa kijani yatunaha kila sanatin kila mwaka walikuwa kiuzuru fuyalliquna 'alayha silahahum wa yakufuna indaha wa laha walikuwa kija kila mwaka na kutundika silahazao katika mti huo na wakifanya itikafu na wakichinja, ma nadhiri kwa mti huo ili kutaka baraka yuqalu laha dhatu anwat asema abawakid ilikuwa ikiitwa dhatu anwat Anwat ni wingi wa naut. Nayo ni kutundika. Imeitwa mti wenye kutundika au kutundikia. Summiyat bidhalika likathrati ma yunatu biha min asliha au min asilah. Iliitwa mti wa kutundikia kwa kuwa walikuwa wakiangika silaha zao kwa wingi mpaka ikawa ina jina hilo. Famarrna bisidratin sidratin bawakit Tukawa ni wenye kupita katika mkunazi miongoni mwa mikunazi hiyo fakulna tukamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah ij'al lana zata anwat tufanyie na sisi anwat mti wa kutundikia kama lahum zata anwat kama vile hawa makuraish au makufu, uh, washirikina wanao mti wa kutundikia asema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dhanna minhum anna hadha amru mahbubun inda Allah Walis, walitaka hivyo kwa kudhania kuwa hili ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala analipenda wa nabi sallallahu alayhi lau jala lahu mithla dhalik lajaza na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam lau angewachukulia au angewafanyia Dhata anwat kama vile walivyokuwa washirikina wanayo basi ingekuwa ni jambo kujuzu nikujuzu hali lihusulil baraka ingejuzu kufanya vile ili kupata baraka fa min minan nabiy sallallahu wasallam ndiposa wakaa ni mwenye kumtaka mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni mwenye kuwapa au kuwafanyia Dhata anwat wa illa asema sheikh wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsudu mukhalafatan nabiy sallallahu alayhi wasallam wa illa wametukuka na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo ambaloikuwa wazi wake kuwa ni ushirikina. Hawa hawakujua kuwa hile ni katika mukhalafa. Lau wangelijua hawangefanya vile wala hawangemtaka mtume sallallahu alayhi wasallam awafanyie dhata anwat. Walakin ni kwa kuwa walidhania kwa kuwa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atanipenda na mtume sallallahu alayhi wasallam atajuzu au atawa a tawaposhisha wao ni wenye kufanya Asema ya rasulullah fakulna ya rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat tufanyie dhat anwat kama vile washirikina wanao dhat anwat wana silaha zao wa na kutaka baraka kutoka manayo fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu wa aliposikia vile ombi hilo akasema allah akbar Inna sunan Na imekuja katika riwaya subhanallah akawa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar kwa ku stajabikia ombi lao na maana Allahu akbar Allah ni mkubwa zaidi kuliko kufanyiwa washirika au subhanallah ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na washirika akao ni mwenye kumdhukuru kum Allah kwa kumtukuza na kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala na hili ombi ambalo kwa wametaka hawa Waislamu ambao ni wapi inna hasunan hakika hii ni mtindo na njia kuntum walladhi nafsi biyadi hii ni njia na mtindo ya walotangulia kisha akasema kultum waladhi nafsi biyadi kama kana banu israeli ni Musa hakika mmesema kama vile banu Israil walimwambia Musa alihisalamu ij'al lana ilahan kama lahum aliha tufanyie miungu au mungu kama vile maakbat walivyokuwa na miungu walimuomba Musa alihisalamu awafanyie Mungu wae wenye wanamuona na wakamwabudu kama vile walivyona kule katika nchi nchi ya Misri wale Makibtu wakiwa na miungu yao ya kisanamu wakiabudu heni baada ya wao kuvuka mto uh, nil na kuokoka kutokamana na uh, utumwa wa Firaun Ikawa shitani akawachezea na Akawataka kuamshirikisha wa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo wakamuliza wakamuuliza Musa alayhi salam afanyie mungu wa kama vile makibtu walivyokuwa na mungu Musa alayhi salam akasema qala innakum qaumun tajhalun hakika nyinyi ni watu mlokuwa na ujinga bado ombi hili ni la watu mbokuwa ni wajinga Musa alayhi salam akalikejeli ombi hilo kufanyiwa mwenyezi Mungu viungu au miungu yenye kuabudiwa pamoja naye Hapo Mtume صلى wa عليه amishabihisha, ameshabihisha ombi la hawa masahaba, kutaka dhata anwat kama vile Bani Israil walivyoomba Musa au asema abrahman, wa alayhi wa salam awafanyie Mungu asema Sheikh Rahman washabaha صلى الله عليه وسلم makalatahum hadi bimakuli Bani Israil mtume amesabihisha baina ya ombi lao na ombi la bani israeel bijami anna kullam kull anna kila kila talab anna, kulla, kulla tulab, anna an yujala lahu ma yu'allihuhu wa min duni dunillah na kinachokusanyisha au kinachoafikisha baina ya maombi mawili haya ni wa kuwa wote wawili wa maomba asakuwa allah subhanahu wa ta'ala allah subhana wa ta'ala Wawe ni wenye kumuomba wa inikhtalafa alafdhani fal ma'na wahidna hata kama maombi mawili au matamshi yao yametofautiana walakin yote inabeba maana moja wale wametaka mti na hawa wakataka Mungu ni matamshi tofauti walakin makusudio ni mamoja kuwa watakuwa ni wenye kuyaelekea na kutaka baraka kutoka manayo fadalla ala anna tabarruku bilashjar ashjar shirkun akbar Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo katika mafikiano ya kushabihana au kushabihisha baina ya maombi yao na maombi ya bani israeel hii ni dalili kuwa kutakabaraka kutukamana na miti na mawe na mfano wake ni katika ushirikina litaswiya t sallallahu alayhi baina makalatihim wa makalati bani israel fa kwa mtume ameyalinganisha na maombi mawili haya ya, ya bani israeli ambokuo yako wazi kuwa ni ushirikina wa kutaka kumwomba soko Allah subhana wa ta'ala na hili ambalo limefichikana la hawa ambokuo wameingia katika uislamu pia kisha mtume صلى الله عليه وسلم akasema sana na mankana kablakum hakika mtakuja kufuata njia ya walokuwa kabla yenu yani mayahudi na manasara, mtakuja kufanya kama walivyofanya kufanana na mayahudi katika umma huu ni kuwa na watu ambao wana elimu kama walivyokuwa mayahudi walakin matendo yao yakawa ni kinyume na ilmu walojifunza na washapatikana katika umma huu watu wenye elimu na wakaenda kinyume na ilimu walikuwa nayo lakadhalika kufanana na manasara katika umma huu ni kuwa watapatikana watu wenye ibada nyingi kama walivyokuwa manasara lakini ibada yenyewe juu ya misingi ya ujinga pasina elimu yote kama walivyokuwa manasara na hili limpatikana katika umma huu hapa mtume swalla sallama aliposema sana na sana mankana kablakum alikuwa akitahadharisha umma wake wasije wakafanya au wasije wakapita njia ambazo kuuampita mayahudi na manasara na hii ni dalili ya utume wake mtume sallallahu alaihi wasallam kwani alipotahadharisha jambo hili kana kwamba alijua Kuwa litakuwa au amejulishwa kuwa litakuja tokea katika umma wake mnasaba wahii hadithi abi ابي na mlango mantabaraka bishajara au hajar iko wazi kwani mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea Wau kutaka kufanyiw wa dhaat anwat ambako kwa atenda kutafuta baraka kutokana nayo nayo ni kutaka baraka kutokamana na miti na ilhali, haja haijakuja katika sheria kutafuta baraka katika vitu kama hivyo kwa hivyo hii hadithi iko wazi kubatilisha na kuharamisha kutaka baraka kutokamana na kitu ambacho kwa hakijafanywa hakija, fanyo, hakija, hakija katika sheria ni chenye kutafutiwa baraka Asema Sheikh Muhammad ibn Abd al na hii hadith au kuhusiana na mlango huu fihi alamu min aalami an ndani yake kuna faida kuwa hii hadithi imebeba maana au dalili ya kuwa Mtume swala salama ni nabi wa kweli kwani ameelezea jambo ambalo litatokea na likatokea kama alivyo alivyo sema latarkabuna sana na mankana kabla wa anna shirka la budda an yakafa fi hadhihi umma na kuwa Ushirikina lazima itakuwa ni nyenye kutokea katika umma huu na imetokea kinyume na kuwa wapinga kupatikana ushirikina katika umma huu kunao ushirikina Wafihi فيه minhu kadhalika kuna kuchelea na kuogopea Ushirikina kwa ni mtume sallallahu alayhi alisema Allahu akbar kwa mshangao na kwa khofu kubwa kuwa hata katika umma wangu kuna ambao kuwa wafanya au wana maombi kama yabani Israil aliyogopea hilo wanali sana kad yastahsinu shay'an yabunnuhu yukarribuhu ila llahi wa huwa ab'adu ma yub'iduhu na kadhalika katika faida ya hadithi hii ni kuwa mtu aweza kapendekeza jambo na kulifanya kwa dhana kuwa ni jambo lenye kumkurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala na ilahali ni kitu ambacho kuacha mweka mbali na kumpeleka mbali na Allah Subhanahu wa taala watu wanapofanya mambo pasina ilmu ya kisheria sheitani huwapambia kuwa hii ni huku ni kumpenda mtume huku ni kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa taala na ilhali jambo hili katika mizani ya kisheria kihakika ni jambo ambalokuwa lenye kumkasirisha Allah Subhanahu wa taala وكذلك فيه النهي عن التشبه باهل الجاهليه واهل الكتاب فيما كانوا يفعلون كون مكتازا يكجفاننشا اهل الجاهليه النا وشركنا او اهل الكتاب ketika mambo ambao kwa wana yafanya au alikuwa wakifanya bali ni ketika misingi ya din sahih mukhalafatu wa ahli wa ahli wa khalifu washirikina na ahalul kitab katika ada zao na tabia zao dinihi, khalifu, ba, ni msingi miongoni mwa misingi ya dini hii muhalafa kwa khalifu wasokuwa katika waislamu kwani tuna mwongozo tosherezo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam <clears throat> wakadhalika haijuzu Asema ashekh la yajuzu tabarruk bis Haifai haifa kutafuta baraka kutokana na wema lianna as lam yakunu yaf'alunahu maa ghairi nabi sallallahu alayhi wa sallama kwa kuwa masohaba hawakutafuta baraka kwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Abu Bakar wala ghairi si Abu Bakar wala wengineo katika masahaba wakubwa hawakutafuta baraka nao wala fa, wala fa'lahu fa tabiuna ma aqadatuhum fil ilmi wad din wala matabi hawakufanya hivyo yani baraka na viongozi wao katika ilmu na katika dini hawakufanya vile walakin walitafuta baraka na mtume sallallahu alayhi kwa kuwa walinabi sallallahu alayhi wasallam fi hali hayati khasa'isun katira walimwomba mtume sallallahu alayhi sallam, katika hali alipokuwa hai kwa kuwa yeye anazo sifa za pekee ambazo kuwa hashirikiani naye mwingine katika wema katika umma huu lakini ilikuwa katika uhai wake ama baada ya kufa kwake la yasluh haifai kutafuta baraka katika kaburi lake au kaburi ya mtu mwingine wala kuombo yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah kama ambavyokuwa wengine katika masufi na mfano haki wanavio kufanya na kuomba katika dua zao haijuzu kivyo vyote ni katika umura ambazokuwa ni batil na haram bali atakiwa mtu atafute baraka katika elimu ambayo mtume ameacha katika kitabu cha Allah subhana wa ta'ala kwa kuisoma na kwa kuifunza na kumomba Allah subhana wa ta'ala na kupitia ibadaati ambazo azifanya mlango huu umetajwa katika kitabu tauhid katika kuisherehesha maana ya la ilaha illa allah muwafaqah wa kufasiri mlango huu kalima tutawhid la ilaha illa allah asema ashekh al muhammad ibn abd anna nafiya hadha min ma'na la ilaha illa allah <clears throat> katika kukanusha kutakabaraka, kutoka maana na miti na mawe na mengineo ni katika maana ya la ilaha illa allah maadikatihi wa khafaihi ala ulaika pamoja na kuwa ni jambo ambalo limefichikana sana au lilifichikana sana kwa wale waliotangulia wale masahaba ambao walikuwa katika zama hizo au ambao walislimu katika yaumul fathi hili jambo lilifichikana kwao yani kuwa katika maana ya tauhid ni kutotaka baraka kwa asiku Allah subhana wa ta'ala hii ni katika maana tauhid. Nini maana ya maneno haya? Kuwa nafia hadha maana la ilaha illallah. Kukanusha na kutotaka baraka kutoka maana na miti na mengineo ni katika maana ya la ilaha illallah. Na nafasi la ilaha illallah. Qala Ibn Taymiyyah rahmatu llahi alayhi asema mwanachoni Ibn Taymiyyah rahmatu alayhi ay anna an tabarruk atabaruk bil ashjari wa lahuha min maana la ilaha illallah kukanusha kutafuta baraka na miti na mifano yake ni katika maana ya la ilaha illa allah fa inna la ilaha illa allah tunfiku ilahin siwa allah kwani tamko la ilaha allah ni kukanusha kila mungu asiyokuwa allah subhanahu wa ta'ala wa amma siwa allah na kadhalika tamko hilo la kanusha na kukana kuabudiwa kila siokuwa allah subhanahu wa ta'ala فكذلك البركه وكذلك اجلكاني كو بركه لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى حيتكي كو اسيكو الله سبحانه وتعالى كما فيله حقفاي كعبدي واسكو الله ولا هكون ولا هكي الا الله وكذلك البركه au hino wajhi wa kuwa mlango huu unafasiri kalima at-tauhid la ilaha ila Allah kusiana na swala la baraka ni katika jumla ya ibadat au mambo yenyewe mtu kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi na atahadhari asitafute kwa asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi